Kreativismen förknippas ofta med ord som hatare, hatgrupp, chatal. Är detta rättvist? Nej, det är inte rättvist eftersom varje grupp bad den än må vara hatar någonting eller någon. Eftersom andra grupper inte betecknas som citationsteckengrupper etc., så varför ska vi pekas ut så här? Vi existerar inte utav hat mot andra raser utan av kärlek till vårt egna ras.